Det audiosvar var Audipare Og jeg skal lige have sat mig til rette Okay, audiosvar nummer 26 Og dette er så audiosvar nummer 26 som sagt Og lad os se, jeg kommer i gang Nummer 1 Som I kan se står der Nummer 1 Og så står der for det manglende E Og så er der en faldende række Figurer, og så står der i, e, og så falder figurerne videre. Og nummer et er øh, en tegning, som TSH øh, afleverede til mig på et tidspunkt, hvor han havde skrevet pal uden i. E. Og det bliver jeg egentlig meget glad for. Længere nede på brevet kan vi se, at der er sendt et brev til undertegnet eller det gør på siden, kan vi se, der er sendt et brev til undertegnet, og det er sendt kun til Christian Vester. Det gør mig ikke så meget, at det ikke er sendt til Paul Christian Bjørn Vester, men blot til Christian Vester. Men jeg, øh, en eller anden grund, jeg har det lidt svært ved, når der mangler, øh, det havde jeg i hvert fald meget før i tiden, når der manglede et e i goodyperl. Altså goodyperl, det kunne jeg ikke så godt lide. Jeg sidder i øjeblikket i Warsawa øh, på et gammelt bibliotek, nedlagt bibliotek her i midtbyen, og det er faktisk sådan, at øh, det er langt ud på nattetimerne. Det er så langt ud på nattetimerne, det er ved at blive morgen igen. Og øh, det er sneet lidt i nat, og det er derfor, jeg lyder lidt træt. Men lad os fortsætte af. Nummer 1 er altså et manglende E, og så går vi ned til nummer 2. Vi kan se, at nummer 2, der er, står der Dear Mr. Perl. Thank you again for blowing the minds of those simple folks up north in Manchester. Your gig is still being talked about, even now, everyone liked it a lot. Keep in touch, and let me know when you plan to do another tour. I hope Excella's CD is good for you, and he has a site called Learn with Excella on the web with the tracklist, etc. Hope to see you again soon, og så er blevet underskrevet. Og nu skal vi til noget interessant. Det er jo sådan her, at bogen her hedder El Camino del Hardcore. Rejsen til Nordens Indre. Og derfor vil jeg gerne dele nogle ting med jer, som er hemmeligheder omkring Norden. Det er sådan her, at hvis man tager til Briten, Britannia, Brit <laughs> til Briton, så, så er Manchester altid det nordiske punkt. Og det er jo interessant, hvis man nu for eksempel tager hele The United Kingdom, så kan man sige, at Scraps, der måske ville ligge nord nordligere, øh, Glasgow, Edinburgh, whatever. Men det passer ikke. Altså, Manchester vil altid være nordligere. Vi kan se det på grund af, at dette brev er sendt til Christian Wester, CO, bitte Peter, Grønlandswegur 33 b FO 100 Torshavn på Færøerne. Og vi kan se det. Der står det faktisk her, der står faktisk syn nok. Vi skal, og det betyder faktisk, at det skal udtales mere. Christian Vester, CU, bitte Peter, Grønlands 63B FO 102 torn. Færøerne. Men nu var jeg lidt træt. Hvis vi har prøvet at forholde os til det, så kan vi jo i forhold til et normalt kort gætte os til, at så vil man jo nok sige, at færøerne, så vil man måske ikke skrive those simple folks up north in Manchester. Det, hvad det, det vil jo ikke rigtig give nogen mening, hvis man sender det brev til Men Med mindre man selvfølgelig opfatter Manchester som nordligere end færøerne, og det er det, det hele handler om. Og nu er det faktisk sådan her, at, at, at, at mange mennesker øh, opfatter jo England øh, og Englander som værende lettere snoppede og det er ikke helt sandt der er bare så mange ting man ikke, som man ikke kan forstå og deres litteratur heller ikke omhandler og en af de ting er at Manchester altid er det nordligste. det står ikke i nogen bøger det står ingen steder og derfor er det heller ikke noget I kan, I kan finde viden om på Wikipedia det er viden som jeg vil dele med jer for første gang det er sandheden at Manchester altid vil være det nordligste. og det kommer så tilbage til en, en, en anden tanke og det er at hvis der mangler et E så er Manchester også stedet, hvor man kan tage hen for det. Ja, DJ er Svar 26. Mit navn er Paul Christian Børn Vester. Men det vidste I jo godt. Tak fordi I dyttede med. Og så lige en indskudt bemærkning. Flere af jer vil jo øh, måske pointere, at det kunne jo være, at brevet var sindt, fra, lad os sige Brighton og derfor vil man sige Those simple folk op north in Manchester Men nu ved jeg rent tilfældigt, at brevet er skabet i Manchester af en Mancunian Så øh, det giver ikke nogen mening øh, Jeg skal lige prøve at se her på stemplet. 3.3.06 M1 Ja Jeg tror altid min tese holder Manchester er altid nord det nordligste i Norden fra et britisk perspektiv.